і забирав круто вгору. Довелося перевернутися на спину і, намацавши рукою край виходу, підтягнутися навскіз до гори. З горла вилізла друга його рука. Схопившись за краї, Сергій виліз до зали. Тут і починалася західна сітка. Чотири розгалудження вели в різних напрямках – Минувши поворот за хмарочос, він на мить замислився і повернув ліворуч. Маршрут ускладнився. Коридор постійно скакав згори донизу та знизу гори. Збільшилося навантаження на травмоване коліно, і вже відчувався слабкий ниючий біль. — Нічого, — подумав Сергій, — дома відлежуся. Марина, звичайно, вибачить, що й цього разу його викрутаси. Тим більше, що в нього буде з цього приводу суттєве та досить цікаве пояснення. Сергій намагався долати будь-який спуск, з'їжджаючи по гладкій поверхні каміння просто на задниці. Таким чином коліна отримувала менше навантажень. Наближався останній поворот, після якого він виходив, так би мовити, на фінішну пряму. Це була китайська гірка. Досить широкий похилий коридор, в якому сходилося два з чотирьох маршрутів. Залишалося пройти малу щелину. І далі серце диявила. Що там? Сергій відчув хвилювання. На підході до гірки йому несподівано здалося, що він щось почув, наче якийсь звук. Миттєво вимкнувши ліхтар на касті, він хвилину прислухався, а потім пішов на упомицьки перебираючи руками по стіні, очікуючи побачити спалихи світла, якщо там хтось є. Руки не мацали кут, він стояв на вході до головного коридору. Ніяких спалахів не було. Не поспішаючи вмикати світло, знаючи, що тут немає куди Несподівано загреміти, він потихеньку рухався навпомоцьки. Відчуття, що він не сам, виникло несподівано, примусивши напружитися і принишкнути. Він завмер, торкаючись скелі рукою і напружуючи слух. Стояла мертва тиша, але відчуття не зникало. Сергій ступав крок за кроком у темряві, подовго, прислухаючись після кожного. Ні, тут не могло бути нікого. Ніхто не зміг би підійти на упомоцький, як він. Окрім Валерія, звісно. А що, як уздрівши спалихи і оліхтаря на стінах, хтось першим встиг вимкнути свій і замерти. Відганяючи подібні припущення і ступаючи ще на крок уперед, він почув звук явний, зовсім близько, а ногу раптом щось стримало. Незвичне, пружне та тонке. Сергій миттєво зупинився, і застиг, але, вмикаючи світло, вже знав, що зараз побачить. На висоті гомілок тяглася риболовна жилка. Вона проходила вздовж, чіпляючи за виступ стін і вказуючи маршрут, який обрала група. Волосінь не була натягнута туго. І коли Сергій смикнув її догори, ковзнула по кам'яному виступу з тим самим звуком, наче струна. Виявляється, Телизін пішов через колодязь. Так йому здалося зручніше. Сергій стояв, торкаючись колінами жилки, зсунувши казку на лоба, який чомусь спітнів. Дійсно, хто тут міг підкрастися до нього у темряві? Це була несподіванка. Он, як воно сталося. Волосінь дійсно використовувався для того, щоб мати змогу пройти потім певний шлях без провідника. Сергій помилився тільки в одному. Він гадав, що це має бути шлях назад, а виходило, що навпаки група збиралася повернутися без провідника у серце диявола. Щось там мало відбутися, щось таке, чого не повинен бачити сторонній. Майбутні події окреслилися тепер виразніше. Вони вип'ють по сто грамів для годиться і поїдуть додому, відвезуть Валерія, і повернуться, візьмуться за кінець жилки, протягнутої аж до головної зали, і підуть собі спокійнесенько у серце диявола, без провідника. Потім по ній же вийдуть назовні. Він уявив собі печеру чудернацької форми з ладенькими стінами. «Що там можна заховати?» Цього він збагнути не міг. Якась нісенітниця, для чого їм туди? Сергій нерішуче потупцював на місці, Думаючи, як вчинити. Судячи з того, що група збирається сама Вертатися назад у печери, а не навпаки, далезину нічого не загрожує, Жилки він не бачив, оскільки мусив іти попереду. Жилку ж тягнув останній. Хоча, якщо вони задумали щось лихе, то можуть ліквідувати провідника вже на виході, аби про подорож взагалі ніхто не міг дізнатися. Бррр. Значить, наступна черга його, Сергія. Дійсно, сьогодні політ його фантазії – Меж не знав. Цікаво, що діється зараз там, в серці диявола? Можливо, там щось уже залишили, і, діставшись туди, можна розкрити цю таємницю. Він нічим не ризикує. Група рухається зараз у напрямі виходу. Що там? Хоча з іншого боку, яке йому діло? Він прийшов сюди лише для того, щоб в разі потреби допомогти Валерію. І все. У нього болить нога. Кілька годин тому він образив дівчину, яка прийшла зустріти з ним на рік. Для чого йому це?